Не довелося йому звати Марусю своєю. Не пустили й на півгодини навіть попрощатися. Повели із хати Грицька рідну дитину, вороги прокляті. І став дівчині немилий увесь світ. Не захотіла жити. І прийняла сердешну скоро сирая могила. Тарновський любив похвалитися своїми літературними зв'язками. Так сталося і з другим виданням малоросійських приказок Євгена Гребінки, яке він щойно одержав з Петербурга. Тарновський покликав до себе Забілу і Штерберга і після тривалої розмови про користь такої книжки подарував кожному по примірнику. «Добрим моїм землякам і шановцям малоросійського слова попередження», – почав читати Віктор. «Обов'язком вважаю повідомити шановних читачів, що зміст деяких приказок взято мною з байок Крилова і інших у цьому роді письменників, і що в орфографії я дотримувався способу, прийнятого нашим відомим поетом Голаком Артимовським». Замислився Віктор. «На кого ж рівнятися? Хіба теж на Голака Артимовського? А може... На малоросійській повісті «Квітки Основ'янинка»? Ні, в кожного своя дорога. Голуб, гуде вітер вельми в полі, упорядкування кіньгоря, перша чутка про Шевченка, Микола Маркевич, Михайло Глінка. Лютий 1837 року на Чернігівщині справді видався лютим. Зима надолужувала нестерпними морозами, тріскалася земля, на льоту замерзали горобці, колюче повітря перехоплювало дихання. Бліде, безсиле сонце зранку до вечора котилося у жовтій короні. Тільки в середині місяця поблякла та корона, потім розстала, злилася з потьмянілим небом. Бліда плівка затягла синю баню, що опиралася на протилежні обрії, і повалив густий сніг. Біля землі його підхоплював сердитий повзун вітер і гнав по борзнянщині, замітаючи дороги. І знову Віктор Забіла сидів у своїй хаті. Цілими днями не розлучався з кобзою, клав на музику свої вірші і плакали струни, коли поет співав. Як і минулої зими, сходилися щовечора селяни-кріпаки поспівати. Складав і нові вірші. Та тепер вже уважно і вимогливо. Бо знав, що тільки складе, тільки заграє на своїй бандурі, підспівають сусіди і вже знатимуть борзнянці ту пісню. А там ще далі полетить вона, як голуб. Порівнюючи пісню з голубом, і вірша склав. Любив цю мирну пташку, і того, що стогнала наче від болю, і того, що можна порівняти її з козаком, який плаче гіркими сльозами по нещасній долі. Нема у голуба долі, бо як спарувався, не прожив і літа з сизою своєю. Залишився голуб стогнати. Нема йому ким втішатися, і воля йому не мила. І себе поет порівнював з голубом, радив птаху летіти в поле, де знайшов би свій табунець та прогнав горе. Проте сам поет лишився на самоті, бо не було сил вирвати з серця кохання, забути любов Годляли трохи морози, побігли поштові коні московським трактом. На поштових станціях люди обмінювалися не тільки кіньми, а й новинами, що ширилися з Києва та Москви. Долетіла і до Борзни звістка про смерть Пушкіна. Це він, Пушкін, писав епіграми на Олександра І, на Воронцова, на Арекчеєва. Віктор Миколаєвич не раз чув у Качанівці ці епіграми, а хіба він не пам'ятає тих віршів, котрі ще з гімназії виніс? І ось не стало першого поета Росії, а зимовий холодний вітер не вщухав ні на мить.